26 fejezet Lájla. Június 4 Drága Kál, most már nyilvánvalóan halott vagyok, és ezt sajnálom. El sem tudom képzelni, milyen lehet neked. Ha én lennék a helyedben, nem biztos, hogy állnám a sarat. Kérlek Kál, birkóz meg ezzel. Sokat vitáztam magammal, hogy mit is tegyek ezzel a naplóval. A többit megsemmisítettem, amikor ismét beteg lettem, de ezt, azt hittem, hogy magamnak írom, de igazából neked. Vannak dolgok, amiket el kell rendeznem, és dolgok a fejemben, amihez most már gyenge vagyok. Szóval talán ez a gyáva módszer, de hé, ha már tragikusan meg kell halni, legyen valami haszna is, nem? Szeretlek, Callum Roberts aggodalmaskodó, idegesítő, fafejű piperkőc. Minden egyes részét szerettem a szép testednek, és minden pillanatot élveztem, amit veled töltöttem. Szerettem a húsos szájszagod, és a reménytelen bizonytalanságot az életeddel kapcsolatban. És tudod mit? Te is szerettél, és ezt egy percig se vontam kétségbe, amíg együtt voltunk, mert ez sokkal nyilvánvalóbb volt, mint bármi más egész életemben. Ha ezt olvasod, akkor eljöttél a lakásomra, és feltehetően értesültél a végrendeletről is, és tudod, hogy ez most már a te otthonod. Mindketten tudjuk, hogy egy vagyon tér, szóval tedd, amit tenni akarsz. Menj ki is éj, sétálj az andokban, menj el Balira, mencs árvákat Romániában, repülj el Párizsba, Szedj fel egy dögös nőt tájföldön, és sikítva rohanj ki a szobából, amikor rájössz, hogy az egy pasi. Csak tegyél valamit. Sok nap van előtted, Kál. Sok-sok nap. És tudod, mi a legnagyobb tragédia annál, hogy nekem huntingtonom van? Az, hogy neked nincs, ennek ellenére elzárkózol a világtól, és engem a ahelyett, hogy élnél mindkettőnk helyett. Szóval ezt ne csináld rendben. Szállj fel arra a repülőre. Mindig és örökké igazán szeretlek. A te Lailahod.